Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil la ilaha Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina illa wa antum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 اما بعد فان احسن الكلام بكلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاني في الله yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada pagi hari ini di Madinah Al-Munawwarah khair Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesempatan untuk bersuah kembali dalam rangka untuk mempelajari sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan pekan yang lalu saya telah uh, menyebutkan beberapa kejadian yang terjadi sebelum Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi, yaitu di antaranya perjalanan beliau bersama pamannya Abu Talib, berdagang ke negeri Syam dan bertemu dengan pendeta Bahira Di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi eh, yang dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat menjadi Nabi yaitu beliau menghadiri hal fal fudul yaitu sumpah yang diikrarkan oleh beberapa suku dari Quraisy ya dalam rangka untuk mengembalikan hak seseorang ya untuk melawan kepahlaman yang dikenal dengan hal hal fudul yaitu perserikatan atau sumpah yang dilakukan oleh beberapa suku dalam rangka untuk mengembalikan hak seseorang yang e, kisahnya bahwasanya ada seorang laki laki dari Sabit ya datang yang disebutkan juga bahwasanya datang dari ee, Yaman Datang menuju kota Mekah Dalam rangka untuk berdagang Kemudian Ada seorang yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi Dari orang-orang Penduduk kota Mekah Kafir Quraisy, Dia pun Membeli barang dari lelaki ini Yang datang dari negeri Yaman ini Jadi Zabir Ternyata Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini Yang dia memiliki Nasab yang tinggi dan mulia Di kaumnya, di kota Mekah Dia tidak membayar Harga barang ini Jadi cuma diambil barangnya, kemudian tidak dibayar Harga barangnya Maka kemudian Zabiri ini, orang dari Yaman ini Pun merasa dia terzolimi Dia pun minta tolong dari Minta tolong kepada beberapa kabilah saat kala itu agar Wabila-wabila tersebut menolong dia untuk mengambil haknya dari Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Akan tetapi, mereka tidak memenuhi uh, permintaan Zabidi. Maka akhirnya, si Zabi ini, ini pun pergi ke Jabal Abi Qubais. Yang terletak dekat uh, Masjidil Haram. Yang sekarang masih ada. Maka saat kala matahari mulai uh, terbit. Saat kala itu orang-orang Quraisy sedang berada di sekitar Masjid Haram, ya, di sekitar Kaabah, maka dia pun berteriak dengan suara yang lantang, minta pertolongan kepada mereka. Berteriak bahawasanya, sungguhnya dia e, telah menjual barang dan barangnya tidak diberikan kepadanya harga barang tersebut. Maka akhirnya seruannya minta pertolongan tersebut, keinginannya untuk minta pertolongan tersebut, didengar oleh orang-orang kafir Quraisy saat kala itu. Maka akhirnya, Orang-orang kafir Quraisy pun yang pertama kali berbicara adalah Zubair bin Abdul Muttalib salah seorang dari paman Nabi saw. Dia mengatakan, apakah orang seperti ini harus ditinggalkan? Ya, kita harus menolong seperti ini. Bayangkan orang ini datang dari jauh ya, datang dari jauh negeri Yaman untuk berdagang di kota Mekah. Kemudian ternyata barangnya diambil tanpa dibayar harganya. Maka tergeraklah hati-hati orang Quraisy saat kala itu. Maka mereka pun berkumpul di sebuah di sebuah rumah milik Abdullah bin Jada'an Maka mereka pun bersumpah Berjanji, ya takkan itu di bulan Dulu Qadah, untuk mereka Bersatu, bersyarakat, dalam rangka Untuk menolong orang yang ini Si Zabidi, Dan untuk mengambil haknya Dari uh, Al-As bin Wa'il As-Sahmi Jadi masalah Al-As bin Wa'il As-Sahmi Juga merupakan orang yang Terkemuka di uh, terorang, uh, Terkemuka di uh, Kota Mekah Dinamakan sumpah bersama ini, perserikatan bersama ini, dinamakan dengan al ful Fudul, Ya, Kenapa Al-Fudul? Karena mereka akhirnya nanti uh, mengembalikan Fudul, yaitu mengambilkan barang dari uh, harta milik uh, Zabidi, dikembalikan dari Al-As, dikembalikan kepada Zabidi. Dan Nabi SAW menyebutkan bahawasanya dia ikut serta dalam uh, perjanjian ini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya. Lepas dari syahid itu fidari Abdullah bin Jadaan. Halfan, lalu jaitu bihi fil Islam, lalu jabetu. Tahanlah fana untuk menghadapi kejahatan. Kata Nabi saw. Aku telah hadir dalam e, di rumah Abdullah bin Jadaan menghadiri sebuah sumpah itu Halful fudul. Yang seandainya aku diminta untuk menghadiri sumpah seperti itu, ya maka aku akan hadiri. Kalau aku diminta setelah adanya Islam. Tahalafu ayyurudul fudul ala ahliha. Mereka saling bersumpah, bersepakat untuk mengembalikan hak milik orang yang ditolimi untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda: Laka disyahitu fi dari Abdillah bin Jadzan Halfan ma'habu ma anna liybihi humra n'am. Walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu. Kata Nabi sallallahu alaihi aku telah menghadiri di rumah Abdullah bin Jadaan sebuah sumpah, sepakatan. Yang seandainya aku diberikan diberikan kepadaku unta merah ya, untuk meninggalkan sumpah tersebut, maka aku tidak akan menerima unta merah. Ini menunjukkan bagaimana semangat Nabi sallallahu alaihi untuk menghadiri uh, sumpah bersama tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu. Kalau seandainya Kejadian itu terjadi setelah adanya Islam, ya. Terus aku diminta untuk menghadiri acara sumpah tersebut, maka aku akan e, menghadiri sumpah tersebut. Ikhwan fillah, akhwat fillah, para pendengar dari dirojang yang dimilakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini e, kisah ini memberi pelajaran kepada kita ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan Sumpah bersama yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy saat kala itu ya. dalam rangka untuk mengambil uh, hak yang untuk dikembalikan kepada orang yang telah ditolimi mengambil dari orang yang berbuat zolim dikembalikan kepada orang yang ditolimi bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau seandainya mereka ya, mengajak aku meskipun sudah Islam aku akan menghadirinya ya. meskipun yang mengajaklah orang-orang kafir Quraisy. Namun jika diajak Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah datang Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menghadiri acara tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalau aku diberi pilihan menghadiri acara tersebut atau aku mendapatkan unta merah, maka aku memilih untuk menghadiri acara tersebut dan meninggalkan unta merah." Padahal kita tahu bahwasanya unta merah merupakan ibarat dari uh, anfasu amwalil Arab, yaitu ibarat dari harta yang paling berharga yang dimiliki oleh orang-orang Arab pada kala itu, ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi "Kalau aku diberi harta yang paling berharga untuk meninggalkan acara tersebut, maka aku tidak mau. Ini menunjukkan bagaimana semangat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadiri acara tadi. Padahal acara tadi sumpah itu dilakukan oleh orang-orang uh, kafir Quraisy. Namun, namun Nabi Sallallam ikut menghadirinya. Ikhwani fi l-ladzani Allahu ayakum. Ada pelajaran berharga yang uh, kita petik dari kisah ini, dari peristiwa ini, yaitu bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Setelah diutus kepada orang-orang kafir Quraish. Ya, meskipun mereka uh, memusuhi Nabi SAW dengan permusuhan yang sangat sengit. Akan-tapi Rasulullah SAW adalah seorang yang adil dalam menghadapi mereka. Jika orang-orang kafir Quraisy tersebut memiliki kebaikan, maka Nabi SAW mengakui kebaikan tersebut. Di antaranya lihat kebaikan ini. Mereka bersepakat, bersatu padu untuk mengambil hak dari orang yang untuk mengambil hak dari orang yang telah memtolimi untuk dikembalikan kepada orang yang telah tertolimi. Ya. Jangan kita bersikap seandainya ada orang musuh kita sehingga kita seakan-akan melupakan kebaikan orang tersebut. Oleh karenanya Nabi saw dalam hadis bersabda: Inna ma buhi stuli utam mimamakarimat Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kata Nabi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini isyarat bahwasanya orang-orang jahiliyah, ya, mereka juga memiliki akhlak yang mulia memiliki akhlak yang hasanah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang sudah ada, disempurnakan lebih sempurna lagi. Bukan dihilangkan, bukan ditiadakan, bukan di, disepelekan tidak akhlak yang sudah ada dimiliki orang-orang jahiliyah disempurnakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawmina bil qisti syuhada". Kata ya. Allah Subhanahu wa taala Wahai orang-orang yang beriman hendaknya kalian Berbuat adil Sebagai saksi terhadap Allah SWT Allah merintahkan kita untuk Berbuat adil terhadap Siapa saja Bahkan kata Allah SWT Ya Dalam surat Al-Ma'idah ayat 8 Kata Allah SWT Wa la ijrimannakum Shana'anu qawmin Ala alla ta'diluh ta I'diluhu akrabu di takwa Kata Allah Subhanahu Wataala dan janganlah sampai kebencianmu terhadap uh, suatu kaum ya, menjadikan kalian tidak berbuat adil. Adiluhu akrobulitakwa. Hendaknya kalian berbuat adil dan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wataku Allah inna Allah dan takutlah kalian kepada Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu Wataala Maha tahu terhadap apa yang kalian lakukan kami di kalangan akidah di din asanillah ayyakum para pendengar radiroja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala demikianlah kita harus bersikap terhadap siapa saja bahkan terhadap orang-orang memusuhi kita ya kalau memang pada pada diri mereka ada kebenaran kita harus akui alhikmatudhalatul mukmin ya kebenaran di mana saja itu adalah sebenarnya hak orang mu'min dan kalau memang mereka memiliki kebenaran kita akui ya kita akui kebenaran tersebut jangan sampai kita Uh, menutup diri dan mengatakan mereka tidak ada uh, kebaikan sama sekali. Kita harus mengakui kalau ada kebenaran kita ambil dari mana saja datangnya kebenaran tersebut. Oleh karena dalam satu hadis disebutkan ada seorang Yahudi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih. Kemudian orang Yahudi ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum tushrikun, taquluna ma syaa Allahu wa syai'." Kata mereka kata orang Yahudi ini, sungguhnya kalian orang Islam Kalian telah berbuat kesyirikan. Orang Yahudi ini berkata kepada Nabi. Apa kesyirikannya? Kata orang Yahudi. Kalian berkata, Masya'Allah wasyid. Kalian berkata bahwasannya, Atas kehendak Allah dan kehendak engkau Muhammad. al-Kabah Dan kalian berkata, Demi Ka'bah. Ya, ini, ini benar. Sempat masih diucapkan oleh para sahabat, Ucapan-ucapan seperti ini, Tatkala di awal Islam. tatkala Rasulullah SAW pertama kali datang di Madinah. Ya. Jadi, Tauhid belum belum bersih. Karena ini masih ada syirik-syirik kecil. Syirik-syirik kecil yang berkaitan dengan lafal. ya, Yang berkaitan dengan lafal. Bukan yang berkaitan dengan hati. Yang berkaitan dengan lafal yang belum bersih sama sekali. Sehingga para sahabat masih mengucapkan Masya'Allah wa shi'ita. Masya'Allah wa shi'a Muhammad. Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Mereka berkata, Wal Ka'bah demi Ka'bah. Maka Nabi SAW ditegur oleh orang Yahudi ini. Maka Nabi pun menerima tegurannya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh para sahabat agar jika mereka ingin bersumpah untuk mengucapkan wa rabbil demi penguasa Ka'bah, demi pemilik Ka'bah, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya mereka mengatakan Masha'allahu summa syi'ta atau summa sya'a Muhammad. Hendaknya mereka berkata e, atas kehendak Allah kemudian kehendak Muhammad. Oleh karenanya Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullah Ya, itu cucu dari uh, Syekh Muhammad Abdullah dalam buku bukunya Taisir Azil Hamid. Tatkala menyyarah hadis ini dia berkata, wafihi kabul al-haq memanjaah bhihi, wa inkan aduan muqalifan fitdin. Kata dia dan hadis ini menunjukkan ya bahwasanya kita harus menerima kebaikan dari siapa datangnya, meskipun dari musuh kita yang menyelisih kita dalam agama. Bayangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima nasihat orang Yahudi kenapa? Karena Yahudi tersebut membawa kebenaran. Yahudi tersebut bahwa kebenaran Semana dengan ini Sebagaimana Syekh Al-Uthaymin Rahimahullah pernah ditanya dan saya pernah dengar langsung Ceramah beliau tentang masalah ini Syekh Al-Uthaymin pernah ditanya tentang Sikap seorang Yang tak dia hendak Memberi hukum kepada seorang Dia tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut Jadi Syekh Al-Uthaymin Rahimahullah menjelaskan Berbedaan antara Al-Hukum ala syakhs wa tahdhir kalau kita menghukum seorang, menghukum suatu kelompok, ya, kita beri hukum orang ini bagaimana atau kelompok ini bagaimana, maka tidak boleh kita melalaikan kebaikan kebaikan orang tersebut, tidak boleh kita melalaikan kebaikan uh, kelompok orang orang tersebut. Ya. Kemudian beliau menyebutkan tentang dalil-dalil akan hal ini, di antaranya beliau menyebutkan tentang hadis al-Habbar, yaitu hadis tentang ada seorang pendeta dari Yahudi kemudian datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Inna najidu fit Taurati annallaha ja'ala samawati 'ala usbah wal aradin 'ala isbah." Ya. Dan seterusnya, kata orang Yahudi tersebut kepada Nabi, "Semuanya kami mendapati dalam Taurat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit seluruhnya di salah satu jarinya Jari Allah Subhanahu wa taala dan Allah menjadikan bumi-bumi seluruhnya pada satu jari Allah Subhanahu wa taala." Kemudian dia menyebutkan tentang eh uh, kelanjutan dari hadis tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum tatkala mendengar perkataan orang pendeta Yahudi ini. Membenarkan perkataan pendeta Yahudi ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi membaca firman Allah, "Wa ma haqqo qadarih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matu matuiatun bi yaminih." Nasungunya ya, malaikat orang-orang kafir tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan bumi seluruhnya pada genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala dan langit-langit seluruhnya berada di genggaman tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala Lihatlah di sini bagaimana ya Rasulullah SAW menerima kebenaran dari orang-orang Yahudi. Oleh karenanya Syekh Husein rahimahullah mengingatkan ya kalau memang kita ingin menghukum seorang ya maka kita melihat kebenar kebaikan dan keburukannya ya sunnah dan bid'ahnya kita hukum. Apakah orangnya termasuk alul bid'ah? Apakah termasuk alul sunnah? maka kita harus menyebutkan kebaikan dan keburukannya bahkan kalau ada seorang yang terkenal memberi kemaslahatan yang banyak kepada kaum muslimin seperti para aimatul hadis ya seperti eh, orang-orang terkemuka dalam ilmu hadis seperti Ibnu Hajar dan juga al-Imam Nawawi yang banyak memberikan faedah kepada kaum muslimin kalau mereka terjebum dalam kesalahan bahkan dalam masalah akidah maka kita berusaha mencari uzur bagi mereka Kenapa Karena mereka terkenal memberi faedah kepada kaum muslimin? Seperti Hafiz Ibnu Hajar dan Al-Imam Nawawi tatkala mereka e, mentakwil firman Allah Subhanahu wa taala waja'a rabbuk dan tatkala datang rob engkau, mereka mengatakan waja'al amru rabbik telah datang perintah rob engkau. Ini adalah takwil. Namun kita e, kemudian tidak mengangkat kesalahan mereka ini, kemudian kita gila-gilaikan jilek mereka dalam rangka untuk menghabisi mereka. Tidak, mereka adalah para al Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita mencari uzur bagi mereka Karena tidak ada seorang pun yang terlepas dari kesalahan Berbeda tatkala kita dalam rangka mentahdir seorang Mentahdir kelompok dari kesalahan Maka tidak mengapa kita tidak menyebut kebaikan kelompok tersebut Kita hanya menyebutkan kesalahannya Karena Kenapa dalam rangka untuk mentahdir Dalam rangka untuk meningkatkan umat dari kesalahan orang ini Namun tatkala menghukumi seorang Orang ini ahlu sunnah atau ahlu bida, Ya dan kita harus mengakui kebenaran yang ada pada orang tersebut Kita harus melihat sunnah yang ada pada orang tersebut Untuk ditimbang dengan bid'ah yang ada ya. Mana yang lebih mendominasi Kita hukumi dia sebagai ahlu sunnah Atau sebagai ahli bid'ah Karena tidak ada seorang pun yang terlepas dari uh, uh, kesalahan Adapun tak kita mentahdir dari suatu kesalahan Maka tidak wajib bagi kita untuk menyebut kebaikan seorang Kita melihat kepada kemaslahatan uh, dakwah Para apa radio raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ya. taala. Dari sini juga dalil bahwasanya ya. siapapun orangnya meskipun menyelisiki dalam masalah agama kalau mengajak kita untuk melakukan kebaikan kita berusaha untuk uh, membantunya selama tidak mendatangkan kemudaratan. Selama tidak mendatangkan kemudaratan. Bahkan orang-orang kafir Quraisy Kata Nabi, kalau seandainya mereka menyengajaku untuk mengikuti sumpah bersama dalam rangka untuk mengambil hak orang yang telah tertolimi, maka aku akan maka akan aku ikuti sumpah tersebut. Bahkan kalau aku mau diberikan harta yang termewah oleh orang-orang Arab tidak akan aku ambil demi dalam rangka untuk mengikuti sumpah bersama tersebut. Lihatlah bagaimana semangat Nabi S.W.T. Oleh karenanya, siapapun yang mengajak kita, apakah orang-orang kafir, apakah kaum musyrikin, apakah ahlul bidah, apakah tukang maksiyah. Kalau mereka mengajak kita untuk bekerja sama dalam rangka untuk menegakkan hak Allah SWT, maka kita bantu selama tidak mendatangkan kemudaratan. Ya. Asalnya kita boleh bantu. Namun kita melihat maslahat dan dan mudarat. Apakah kalau kita membantu mereka ada mudarat di balik itu? Kalau tidak ada, maka kita bantu. Ya. atau mudaratnya kecil, maslahatnya besar. Kita bantu orang tersebut. Meskipun dia orang musyrik, meskipun dia al-bidah, meskipun dia ahlul maksiat. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad ya, tatkala menyebutkan faedah-faedah dari Perang Hudaybiyah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ana bacakan dalam Zadul Ma'ad. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Innal musyrikin" wa ya. ahlil bid'ah wal fujur wal bughat wadh-dhulmah idza talabu amran yu'adzibuna fi hurmatin ta'ala ujibu ilayhi wa utu ya kata idza qaim rahimahullah sungguh orang-orang musyrik dan ahlul bid'ah dan tukang kemaksiatan wal bughat orang-orang yang memberontak dari pemerintah wadh dan juga orang-orang yang berbuat zalim kalau mereka meminta suatu perkara di mana dalam perkara tersebut mereka mengagungkan salah satu dari syiar syi'ar Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan hak Allah Subhanahu wa taala, maka ujibu ilaihi wa utu, maka dibantu dan diberikan permintaan mereka, wa uinu alaihi dan dibantu mereka, wa in mana ghairuhu. Meskipun mereka berbuat zalim dalam hal yang lain, tapi ketika mereka bersepakat minta pertolongan kita untuk melakukan satu kebaikan, ya. Meskipun mereka berbuat zalim, berbuat maksiat, ya. Dalam perkara yang lain maka kita bantu perkara tersebut. Kenapa? Karena uh, dalam rangka untuk menegakkan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Ibn Qayyim rahimahullah? "Fayu'anuna ala ma'fihi ta'adimuhurmatillahi Taala, la ala kufrihim wa bakihim." Kata Ibn Qayyim, maka mereka dibantu dalam rangka membantu uh, dalam dalam suatu perkara yang di situ ada pengagungan terhadap. Hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita bantu kekafiran mereka dan bukan kita bantu pemberontakan mereka. Dan kata beliau, wa yumna unami Dan kita tidak bantu mereka dalam kemasyhitan mereka. Fakulu mandatam asalamu awwana Taala mahbubin lillahi Taala murzin lah ujib ila dalik inal ma lam yadrat ala ianatih ala dalik al mahbub mabuzunillahi agum minhu. Tada' min qaim rahimullah. Maka setiap orang yang minta pertolongan untuk melakukan suatu perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyenangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala maka dibantu. Siapapun orang tersebut sebagaimana kata Imam, apakah orang musyrik, apakah hul bida, apakah pelaku maksiat, apakah khawarij, apakah pelaku kezaliman, kalau memang minta tolong kita untuk melakukan suatu perkara yang dicintai oleh Allah, maka kita bantu siapapun dia. Namun, apa kata Ibn Al Qayyim selama tak kita membantu dia tidak menantangkan suatu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Ibn Al Qayyim, muhazamin adakil ma'walde wa asabiha wa ashqiha ala nufus. Ya, dan ini merupakan perkara yang paling uh, pelik dan paling sulit dan paling berat terhadap jiwa. Ya, kenapa? Karena Jiwa itu merasa berat jika ternyata yang bantu, yang minta pertolongan adalah musuh kita, atau orang yang men kita adalah masalah agama. Namun demikian, a'isha, ini merupakan faedah yang sangat penting bagi kita di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk uh, bekerja sama dengan orang-orang kafir Quraisy ya dalam rangka untuk uh, mengambil hak orang yang telah teruswali ini. peristiwa pertama. Peristiwa berikutnya yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum diangkat beliau menjadi nabi adalah pernikahan beliau bersama Khadijah radhiyallahu taala anha. Pernikahan beliau bersama Khadijah radhiyallahu taala anha. Disebutkan bahawasanya Khadijah ya, binti Khuwailid radhiyallahu taala anha merupakan seorang wanita yang sangat mulia. Ya, dan memiliki Nasab yang tinggi di kalangan orang-orang Quraisy, bahkan termasuk wanita yang sangat kaya kaya raya. Dan Khadijah radhiyallahu anha sering menyewa atau memperkerjakan para lelaki untuk mengadakan mudharabah yaitu menjualkan barang Khadijah radhiyallahu anha kemudian nanti hasilnya dibagi di antara mereka. Dan ternyata ya, Khadijah telah mendengar akan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amanah Rasulullah sallallahu ya. alaihi wasallam maka dia pun ingin agar Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja dengan dengan Khadijah bekerja dengan dia ya. untuk memperdagangkan jual barang Khadijah barang dagangan Khadijah radhiyallahu taala anha maka akhirnya Rasulullah sallallahu pun menerima tawaran Khadijah radhiyallahu taala anha Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi berdagang bersama salah seorang pekerja Khadijah yang bernama Maisarah ya. Anak ingatkan Maisarah adalah seorang lelaki bukan seorang wanita. Ya ini salah, sering salah di, uh, dipahami oleh sebagian orang-orang di Indonesia sehingga terkadang anak wanita mereka di, di kita di Indonesia ada perempuan eh, kadang diberi nama Maisarah ya. Maisarah. Kenapa? Karena memang namanya mirip dengan nama wanita. Namun kalau di Arab, ya Maisarah adalah nama seorang laki-laki. Di antaranya ini, Rasulullah SAW pun bersafar dengan salah seorang pekerja Khadijah yang bernama Maisarah. Rasulullah SAW bersafar bersama Maisarah dalam rangka untuk menjual barang dagangan Khadijah radiallahu ta'ala uh, anha. Dan ternyata, dalam perjalanan safar, Maisarah melihat bagaimana akhlak Nabi yang sangat luar biasa. Karena kita tahu bahwasanya Safar itu sebagaimana perkataan para ulama, as-safar yusfir. Safar itu akan mengungkap rahasia akhlak seseorang, ya. Jika orang tersebut berakhlak mulia maka akan nampak ketika dia sedang safar. Dan jika orang tersebut berakhlak buruk maka akan nampak tatkala sedang sedang safar. Ya, karena safar sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaitatun minal adab. Safar adalah e, merupakan sebagian daripada adab ya, Karena orang yang bersafar akan mengalami kesulitan Dalam waktu yang lama Akan menghadapi cobaan Menghadapi kesulitan, hal-hal yang berat Jika orang tersebut berakhlak yang mulia Dia akan sabar menghadapi hal itu seluruhnya Dan dia akan e, memba, berusaha membantu teman safarnya Adapun jika seorang berakhlak buruk ya Maka akan nampak juga saat sedang bersafar Dia akan berusaha memenuhi kebutuhannya Dan melupakan saudaranya Ya, kenapa karena dia menghadapi kesulitan oleh karenanya uh, merupakan kecerdasan Khadijah radhiyallahu taala anha tatkala menyuruh uh, Maysarah menemani Nabi SAW untuk berdagang sebenarnya Nabi SAW bisa berdagang sendiri namun Khadijah radhiyallahu taala anha mengutus Maysarah salah seorang pekerjanya untuk menemani ya menemani uh, Rasulullah SAW. Wassalam. Ya. Disebutkan juga bahwasanya Maesarah mengatakan Maesarah adalah gulamnya, Yaitu budaknya Khadijah radhiyallahu anha untuk menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah Maesarah melihat bagaimana akhlak Nabi semakin nampak tatkala bersafar dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlaknya yang mulia, bagaimana amanahnya, bagaimana kejujurannya. Setelah pulang dari safar, setelah berdagang, maka Maesarah pun menceritakan hal ini kepada uh, Khadijah radhiyallahu anha. Maka semakinlah bertambah uh, kecintaan Khadijah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Khadijah pun ingin agar e, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya. Maka disebutkan dalam riwayat, ya ada khilaf diantara para ulama e, bahwasanya akhirnya salah seorang paman Khadijah radhiyallahu anha pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menawarkan Khadijah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang lebih kuat dalam masalah ini yang menawarkan Khadijah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah ayahnya sendiri Khwailid ya. dan ini merupakan pendapat al-Imam Az-Zuhri demikian juga uh, Ibnu Ishaq ya. dan mereka lebih sikoh dalam hal ini ya, dan sebagaimana dikuatkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah jadi Khuailid lah yang ayah ayah dari uh, Khadijah lah yang menawarkan Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayah Khadijah lah yang kemudian menikahkan Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam dengan Khadijah dengan putrinya radhiyallahu ta'ala anha Ikwani fillah wa fi ad Allah ayyakum ada khilaf di antara para ulama berapa umur Khadijah radhiyallahu ta'ala anha tatkala menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adapun umur Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu berumur 25 tahun adapun Khadijah radhiyallahu ta'ala anha maka ada dua pendapat di kalangan para ulama ada yang mengatakan bahwasanya umurnya 40 tahun ya sebagaimana disebut dalam thabaqat ibn Sa'ad dan ada yang mengatakan bahawasanya umurnya adalah e, 28 tahun ya. Dan ini merupakan perkataan Ibn Ishaq ya, Dua-duanya tanpa sanat ya. Akan tapi Allah Ta'ala Alhamdulillah Kalau kita melihat e, dari kondisi yang ada Yang lebih rajih Yang lebih kuat pendapatnya Bahawasanya umur Khadijah terkala itu bukanlah 40 tahun Tetapi umurnya adalah 28 tahun Jadi cuma berbeda 3 tahun dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya yang mendukung akan hal ini, yaitu setelah itu Nabi SAW dianugerahi enam enam orang anak, putra dan putri dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, dua orang putra dan empat orang putri. Kalau memang Khadijah berumur empat puluh tahun, tentunya biasanya wanita sebelum umur lima puluh tahun sudah mencapai masa menopause dan tidak bisa melahirkan anak lagi. Jadi kemungkinan besar pertama ini merupakan mendapat ibnu Ishaq dan dia adalah imam dalam masalah. Uh, sirah nabawiyah ya dan dia adalah seorang yang eh uh, hasanul hadis yaitu shaduq ya shaduq mudallis jadi kita lebih condong pada pendapat uh, pendapat dia yang mengatakan bahwasanya Khadijah radhiyallahu taala anha waktu itu berumur uh, 28 tahun terlebih lagi setelah itu Khadijah memiliki anak 6, 6 orang anak yang tentunya kalau usianya 440 tahun tentunya uh, agak sulit memiliki anak sebanyak itu Suami filafati fiddin azaniyulbahoyakum disebutkan bahwasanya Khadijah adalah seorang janda dan pernah dia menikah dua kali sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suaminya yang pertama bernama Atid bin Aid al-Makhzumi, kemudian suaminya yang kedua bernama Abu Halah ibn Abbas al-Tamimi. Baru Nabi Shallallahu Wasallam adalah suami beliau yang yang ketiga. Adapun Khadijah tentunya adalah istri pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun hidup berbahagia dengan Khadijah radhiyallahu taalaanha seorang wanita yang sangat salehah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianugerahi uh, enam orang putra dan putri ya dari Khadijah radhiyallahu taalaanha. Anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, yaitu uh, Qasim dan Abdullah ya yang putra, dua orang putra bernama Qasim dan Abdullah. Yang Abdullah ini yang disebut dengan di memilikilah qayyid dan tahir. Adapun empat wanita anak puteri, puteri wanita adalah uh, Zainab, kemudian Ummu Kalthum, kemudian Fatimah dan Ruqayyah. Ini semua adalah anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Adapun Qasim dan Abdullah ya Putera-putera Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal sebelum datangnya Islam, sebelum Nabi diangkat menjadi seorang seorang Nabi. Adapun empat putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Zainab, Ummu Thum, Fatimah dan Ruqayyah. maka mereka uh, masuk Islam. Ya, mereka masih menemui uh, kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka pun masuk uh, Islam. Dan semuanya meninggal sebelum meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Fatimah meninggal 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah radhiyallahu taala anha wafat meninggal dunia 3 e, tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah Para pendengar adhiraj yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah atau peristiwa nikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha tentunya memiliki e, banyak Pelajaran yang bisa kita ambil. Kita ketahui bersama bahawasanya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha merupakan wanita yang sangat mulia. Ya, di dunia maupun di akhirat. Nabi SAW pernah berkata, وَخَيْرُنِ سَائِهَا Khadijah. Kata Nabi SAW, dan perempuan yang terbaik di atas muka bumi adalah Khadijah. Ya, adalah Khadijah. Yang menunjukkan bahawasanya, Khadijah adalah wanita yang sangat sangat mulia dan sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Aisyah radhiyallahu taalaanha pernah berkata, saya tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain, tapi saya cemburu kepada Khadijah radhiyallahu taalaanha. Padahal Khadijah radhiyallahu taala telah meninggal dunia. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taalaanha cemburu kepada orang yang sudah meninggal dunia? Ya. Ini tidak lain menunjukkan bagaimana cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa kepada Khadijah. Nabi SAW sering menjembut jebut nama Khadijah, menunjukkan cinta beliau kepada Khadijah. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, ya. Wakan Nabi SAW, jika dha'hab Shah, yaqool arsilu biha ila asliqai Khadijah. Nabi SAW jika menyembelih seekor kambing, maka Nabi SAW hadiahkan kepada, kata Nabi, berikan kambing ini kepada, daging kambing ini kepada sahabat-sahabat Khadijah. Suatu saat, Kata Aisyah, fakadab tuh Yaman, fakul Khadijah. Kata Aisyah. Rasulullah SAW pun membuat Nabi marah. Saya berkata Khadijah. Khadijah terus Khadijah terus maknanya kita ini Rasulullah sering sekali menyebut Khadijah, Khadijah, Khadijah. Maka kata Rasulullah SAW mengatakan ini kau terusik tuh bah. Sungguhnya aku telah ditanamkan dalam hatiku kecintaan kepada Khadijah, radhiyallahu taala anha. Karena memang Khadijah adalah wanita yang sangat sangat mulia. Bahkan dalam satu hadis yang sahih yang diulatkan Imam Muslim dalam sahihnya Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi s.a.w. alaihi wasallam fa idza hiya atatka faqra faqra alaiha as-salam min rabbiha azza wajal wa minni wa bashirha bi baitin fil sahab, jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad s.a.w. jika datang kepada engkau khadijah yang bawa makanan atau bawa minuman Maka sampaikanlah salam Allah subhanahu wa ta'ala dan salamku kepada Khadijah. Kata malaikat Jibril, sampaikan salam dari Allah dan salam dariku kepada Khadijah radiyallahu ta'ala. Dan berilah kabar gembira kepadanya dengan sebuah istana di surga yang terbuat dari permata yang tidak ada keributan dan tidak ada rasa, rasa letih sama sekali. Dari sini jelas bahwasannya Khadijah radiyallahu ta'ala adalah wanita yang masuk surga. Ya. Bahkan disediakan istan yang terbuat dari permata di surga. Bahkan Allah subhanahu wa taala memberi salam kepada Khadijah, sebagaimana malaikat Jibril beri salam kepada Khadijah yang menunjukkan sangat tinggi kedudukan Khadijah radhiyallahu taala anha di sisi Allah subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Ya, bagaimana tidak? Khadijah radhiyallahu taala anha membantu Nabi saw. Ketika Nabi saw diangkat menjadi seorang nabi, kemudian mendakwahkan Islamnya kepada kaum Uh, Musyrikin Arab dan tatkala orang-orang mendustakan Rasulullah SAW maka Khadijah pun beriman kepada Nabi SAW. Tatkala orang-orang tidak kau Musyrikin tidak mau membantu Nabi SAW, bahkan meninggalkan Nabi SAW, Khadijah radhiyallahu anhu membantu dengan seluruh hartanya demi untuk dakwah Nabi SAW. Sehingga tatkala uh, Nabi Nabi SAW tatkala berdakwah kemudian mendapati Celaan, cercaan, makian, bahkan siksaan, bahkan dihinakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tetapi kalau Nabi Sallallahu Sallam pulang ke rumah maka dia mendapati ada seorang istri yang menenangkan hatinya, yang melembutkan hatinya, ya, yang merenggangkan otot ototnya yang tadi tegang berhadapan dengan orang-orang musyrikin. Itulah Khadijah radhiyallahu taalaanha. Oleh karenanya, Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah menyebutkan bagaimana keutamaan Khadijah r.a telah dia anha dialah wanita pertama yang masuk Islam sebagaimana Abu Bakar adalah laki pertama yang masuk Islam kemudian kata Ibn Hajar rahimahullah jika perkara nya demikian maka dia telah sunnat sunnat sunnat sunnat asana berarti Khadijah telah melakukan sunnah yang baik kemudian diikuti oleh seluruh wanita setelah beliau oleh kerana seluruh wanita setelah beliau setelah Khadijah r.a yang masuk Islam maka seluruhnya pahalanya ngalir kepada Khadijah radiallahu ta'ala anha. Karena dia adalah wanita yang pertama kali masuk Islam. Sebagaimana Abu Bakar radiallahu ta'ala seluruh laki-laki yang masuk Islam setelah Abu Bakar, maka mereka semuanya telah mengikuti jalannya Abu Bakar. Ya, karena dialah yang pertama kali mengadakan sunnah hasanah. Maka seluruhnya pahalanya, pahala kaum muslimin setelah Abu Bakar, akan ngalir kepada Abu Bakar radiallahu ta'ala Anhoo. Oleh karenanya kata Al-Hafidz Ibn Hajar rahimah rahimah Maka tidak tahu, tidak ada yang tahu bagaimana pahala yang diperoleh oleh kedua orang ini Khadijah dan Abu Bakar dan tidak ada yang tahu bagaimana kerudukan mereka Khadijah dan Abu Bakar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Betah banyak pahala yang telah mereka peroleh karena perjuangan dan keimanan mereka yang pertama kali kepada Nabi saw. Muatkan. Kemudian di sini juga ada pelajaran ya bahwasanya bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha ya, bagaimana cerdasnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi Khadijah radhiyallahu taala tidak langsung tatkala mendengar Nabi SAW alaihi berakhlak baik, jujur dan amanah. Tapi karena cerdasnya Khadijah dia mengutus budaknya atau mengutus pekerjanya yang bernama Maysar untuk menemani Nabi SAW. untuk melihat bagaimana akhlak Nabi SAW yang sungguhnya. Dan itulah yang dipilih Khadijah. Lelaki yang berakhlak, lelaki yang berakhlak. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi orang miskin, tidak memiliki apa-apa. Sebelumnya menggembalakan kambing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengharapkan upah dari penduduk Mekah. menggembalakan kambing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun diterima oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala Padahal Khadijah radhiyallahu ta'ala adalah wanita yang sangat mulia. Bahkan betapa banyak orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy yang uh, merupakan pemuka-pemuka Quraisy, mereka melamar Khadijah radhiyallahu taala yang memiliki harta yang banyak ya yang memiliki mungkin agak perkasa melamar Khadijah radhiyallahu taala banyak laki-laki yang datang namun Khadijah menolak mereka semua ternyata hatinya pun terjatuh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak yang sangat yang sangat mulia inilah cerdasnya Khadijah radhiyallahu taala demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian tidak memiliki istri sembarang. Setelah mengetahui bagaimana baiknya Khadijah r.a. Meskipun Khadijah r.a. lebih tua daripada Rasulullah s.a.w. Namun Rasulullah s.a.w. tetap menerima tawaran dari Khadijah r.a. untuk menikahinya. Kenapa? Karena akhlak Khadijah yang sangat mulia. Jadi ini merupakan kebenaran dari sabda Nabi s.a.w. Tungkahul maratu li arba li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha Fadfar bizaatid din taribati hadam Katanya Nabi sallallahu alaihi wanita itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka hendaknya engkau mencari wanita yang memiliki agama yang baik. Ya, kalau tidak engkau akan menyesal ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih seorang wanita Khadijah radhiyallahu ta'ala yang berakhlak yang mulia. Sebaliknya Khadijah pun mencari suami yang berakhlak mulia. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para wali Mengingatkan para bapak-bapak sekalian ya, jika telah datang ada seorang laki yang berakhlak mulia ya, dan kemudian memiliki agama yang bagus melamar putri-putri bapak-bapak sekalian, maka terimalah lamaran tersebut. Kata Nabi SAW alaihi wasallam, "Idza atakum man tardauna khuluquhu illa taf'alu takun fitnatan fil ardhi wa fasadun." Takun fitnahun fil ardhi wa fasadun 'arid. Kata Nabi SAW jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridha tentang akhlaknya Kalian ridhoi akhlaknya, akhlaknya bagus Dan kalian suka dengan agamanya Maka nikahkanlah dia, nikahkan dia dengan petri-petri kalian Jika kalian tidak melakukannya Maka akan timbul fitnah di, di atas muka bumi Dan akan timbul kerusakan yang besar Oleh karenanya, demikianlah uh, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha ya, uh, Menerima atau menikah dengan Nabi SAW Meskipun miskin, akan tetapi berakhlak mulia Dan memiliki agama yang baik Bahkan tidak segan-segan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha Menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad Alaihi Wasallam melalui pamannya atau melalui ayahnya. Lihatlah bagaimana Khadijah menawarkan dirinya. Ya. Oleh karenanya, ini merupakan pelajaran berharga juga bagi kita. Bagi para ayah para wali. Jika kita mendengar ada seorang laki-laki yang berakhlak mulia dan beragamanya bagus, maka jangan segan-segan kita untuk menawarkan putri kita kepada dia. Dengan cara yang baik tentunya. Dengan cara yang tidak Memalukan dan tidak menjatuhkan putri kita dan dua menghargai sang lelaki kita tawarkan putri kita karena kesempatan untuk memperoleh suami yang berakhlak mulia dan beragama baik. Ya. Sebagian orang menganggap ini merupakan aib. Ngapain kamu tawarkan adikmu? Ngapain kamu tawarkan putrimu? Itu aib, tidak? Ini dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala tawarkan dan bahkan dilakukan oleh para, para sahabat. Ya. Sebagaimana uh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dia pernah menawarkan Hafsa kepada Utsman Dan juga pernah menawarkan Hafsa kepada Abu Bakar. Anhu, dan Abu Bakar menolak. Karena Abu Bakar tahu bahawa Nabi akan menikahi Hafsa. Kemudian menawarkan kepada Hafsa. Jadi para sahabat juga menawarkan puteri-puteri mereka kepada orang-orang yang soleh. Daripada kemudian puteri kita terkadang bingung juga mencari suami. Dan apalagi uh, kemudian bisa jadi uh, gadis yang sudah tua, berumur lebih dari 30 tahun. Kasihan mereka. Maka kita tugas sebagai ayah, sebagai Kakaknya berusaha mencarikan suami bagi adik kita atau berusaha mencarikan suami bagi putri kita dengan milih laki-laki yang uh, berakhlak mulia dan uh, beragama yang, yang baik. Kemudian ikhwanillah khadijiddin azza wajallahe lihatlah bagaimana khadijah radhiyallahu anha ya, sangat membantu dakwah Nabi saw. Sebagaimana tadi anak telah jelaskan. Tatkala Rasulullah saw ya, berdakwah kepada orang-orang kafir musyrikin musyrikin Arab maka dia pun mendapati cercaan dari mereka celaan bahkan dilempar dengan batu ya bahkan diganggu oleh mereka ya bahkan diludahi oleh mereka ya namun subhanallah tatkala dia pulang ke rumah maka segera ditenangkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha maka demikianlah harusnya seorang istri wanita yang soleh, ya berusaha untuk menangkan suaminya berusaha mendukung suaminya tatkala berdakwah jangan kemudian tatkala suaminya pulang menuju rumahnya, maka kemudian semakin dipersulit oleh istrinya semakin menambah beban bagi suaminya suaminya di luar rumah sudah mendapat beban yang berat tak sampai di rumah pun dipersulit oleh suaminya, oleh karenanya para istri yang solehah, hendaknya memperhatikan hal ini bisa jadi suami-suami kalian tak bekerja di luar mencari nafkah dalam keadaan sulit dalam keadaan berat rasa apa namanya letih yang mereka dapatkan tak mereka pulang ke rumah, maka temui mereka dengan senyum, temui mereka dengan bau yang harum, ya dengan parfum yang harum. Agar menyenangkan hati mereka. Dan menghilangkan rasa letih. Sungguhnya seorang suami jika dalam keadaan letih yang sangat berat. Namun tak melihat istrinya dengan penampilan yang indah. Dengan senyuman yang manis. Maka hilang seluruh keletihan tersebut. Namun sebaliknya jika seorang suami pulang dari rumah. Dalam keadaan letih kemudian datang istrinya. Dengan muka yang masam. Dengan banyak tuntutan. Tentunya semakin letih dan semakin berat yang dia... Dia rasakan. Lihatlah Khadijah R.A. bagaimana menjalani kehidupan berumah tangga dengan Rasulullah S.A.W. Dan juga sebaliknya, suami pun demikian. Suami pun berusaha untuk menyenangkan sang istri dan mengerti kondisi sang istri. Sebagaimana sang istri tidak boleh menjadi seorang istri yang senang tiasa banyak tuntutan, ya seorang siasa mengeluh, tidak tidak puas dengan Uh, apa namanya, uh, kondisi suaminya me mengeluh banding-bandingan suaminya dengan suami orang lain, demikian juga seorang suami berusaha untuk menyenangkan hati hati istrinya, jadi dua-duanya berusaha uh, uh, berusaha untuk melaksanakan kewajidnya, uh, berusaha mengenaikan hak, uh, suami berusaha mengenaikan hak istri, dan sebaliknya, sang istri juga berusaha mengenaikan uh, hak suami oleh karenanya, Syekh rahimahullah sering mengingatkan Ya, akan bahayanya orang-orang yang hanya bisa menuntut haknya namun tidak menunaikan hak orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin." Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu curang dalam menakar dan menimbang. "Alladziina idzaa taaluu 'alan naasi yastawifun." Itu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Ya, kalau beli barang, ditimbang orang lain harus harus penuh, harus benar-benar ditimbang. "Wa idzaa kaaluuhum awazanuu hum yukhsirun." Akan tetapi kalau mereka bagian yang menimbang, mereka berusaha mengurangi bagian pembeli. Ya. Sebaliknya, kalau mereka ditimbang barang mereka, mereka berusaha untuk agar penuh hak mereka. Namun kalau menimbang barang orang lain, dikurangkan hak barang orang lain. Inilah orang-orang yang celaka. Yang kata Syekh Uthaymin rahimahullah. Ini hanya sekedar permisalan yang Allah buat. Dan dalam perdagangan. Dalam perdagangan seorang kalau beli, maka dia sering minta apa namanya barangnya itu dipenuhi timbangannya pas kalau bisa lebih malah agar dia dapat untung namun ketika dia menjual dia berusaha mengurangi uh, timbangan barang dagangan ini adalah celaan kata Allah Subhanahu wa taala wailul lil mutaffifin celaka bagi orang-orang yang yang kurang dalam menimbang ya dan orang yang tidak adil dalam dalam menimbang yang curang dalam menimbang dan ini adalah permisalan yang Allah buat dan berlaku kepada siapa saja termasuk di antaranya kata Syauziy Rahimahullah antara suami dan istri Antara suami dengan istri banyak suami yang menuntut dari istrinya. Kamu harus bisa seperti ini, kamu harus bisa seperti anu, kamu harus begini. Kamu tahu enggak betapa besar hak suami kepadamu? Ya, kamu tahu enggak bahawa surga adalah uh, di bawah kaki suamimu? Bukankah Rasulullah Sallam bersabda, fa'inna hujanatuki aunaruki? Kata Rasulullah Sallam kepada seorang Sahabiyah, seorang sahabat wanita, sungguhnya suamimu itu surgamu atau nerakamu? Ya, sungguhnya Rasulullah Sallam mengatakan, laukuntu amiran. Aha dan an Yasudali la amar tul marata antas judali zaujihah. Kalau aku boleh menyuruh seorang wanita untuk sujud kepada selain Allah, maka akan menyuruh seorang istri sujud kepada suaminya. Dia sebutkan hadis-hadis kepada istrinya dan menuntut banyak dari istrinya. Sementara hak istrinya tidak dia tunaikan neikan. Ya. Kasih sayang yang dibutuhkan istrinya tidak dia perhatikan. Nafkah yang buat istrinya dia kurangkan. Ya. Sementara sibuk dengan perkara yang lain. Kalau ketemu dengan teman-temannya, Masya Allah senyum, ketawa, ketiwi. Ya, berusaha selembut mungkin dengan suaminya ketika, ketika, Dengan teman-temannya Tadkala bertemu dengan istrinya Dengan perkataan yang kasar Dengan perkataan yang tidak dipikir-pikir dahulu Menyakiti hati istrinya Oleh katanya Tidak boleh kita hanya menuntut hak kita Sebagai suami Tidak boleh menuntut hak kita Sementara hak istri kita kita abaikan Kita akan termasuk dalam ayat ini Wailu lil mutafifin Celaka bagi orang-orang yang <coughs> uh, Yang curang dalam dalam menimbang Inilah pelajaran yang sangat berharga Ikhwani <coughs> Ikhwanifillah Assalamualaikum bapak dan Ibu Ibu sekalian para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kisah yang pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita petik dari uh, kisah menikahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah radhiyallahu Taala anha demikian saja uh, kajian kita hari ini Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan depan Allah Taala alam bessawab Baik, demikian ini ya. kota Islam azzan ya Allah ajakum bentengara di Rojah yang dirahmatilah Allah Subhanahu wa taala penjelasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua mengenai sirah nabawiyah yang disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja kita dari kota Madinah dan selanjutnya kami beri kesempatan kepada pendengar sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan kita pada siang hari ini Anda bisa menghubungi kami di lain telepon di 021-823-6543 Atau bisa melayangkan uh, melalui pesan singkat di 081-989-6543 Dan untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan singkat Itu, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah uh, dari, hamba Allah, dari hamba Allah Yang tidak disebutkan tempatnya Setelah tadi dijelaskan mengenai Bagaimana akhlak dari Khadijah istri Rasulullah SAW Yang pertama Saya ingin sekali uh, Meniru atau mempelajari Sifat-sifat uh, beliau Roh di Namun di satu sisi eh, saya eh, telah dipoligami oleh suami. Padahal saya merasakan tidak enak eh, jika diduakan. Sekarang saya berniat untuk bercerai karena saya jadi sering cemburu dan akhirnya menjadi suka marah kepada suami. Apakah boleh eh, saya mengugat cerai suami saya karena saya takut dosa karena selalu eh, tidak taat kepada suami dzat Allah ya, dari. Ya silakan step. Uh, tu yang bertanya ya. Uh, ingatlah bahwasanya uh, kehidupan di dunia hanyalah sebentar, dan seorang di atas dunia ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sering saya ulang-ulang ya. Ada seorang diuji dengan suaminya, ada seorang suami diuji dengan istrinya, ada diuji dengan anaknya, ada diuji dengan harta, ada diuji dengan kemiskinan. Dan kalau memang suami Ukti adalah suami yang soleh, ya, ataupun mungkin berbuat kesalahan, namun bisa dinasihati maka saya sangat sarankan Ukti untuk bersabar dengan suami Ukti, ya. Karena lihatlah bagaimana cemburuan itu pasti akan timbul. Disitulah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kan anti, Aisyah dari Allah Taala saja cemburu kepada Maya Khadijah dari Allah Taala. Sebagaimana istri-istri Nabi yang lain cemburu kepada Aisyah radhiyallahu RA Aisyah adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi SAW Jadi istri-istri beliau yang hidup yang paling dicintai adalah Aisyah radhiyallahu RA ta Bahkan tatkala Rasulullah SAW akan meninggal dunia Rasulullah SAW selalu bertanya Tatkala beliau sakit parah Kata beliau Aina anagodan Aina anagodan Besok saya inginap di mana Besok saya inginap di mana Juri di yawma Aisyah Karena beliau ingin kapan saya sampai di Rumah Aisyah ingin tinggal di rumah Aisyah karena cintanya kepada Aisyah dan separah istri-istri nabi semuanya pun sudah tahu dan mereka cemburu kepada Aisyah radhiyallahu anhu. Ta Akan tapi demikianlah mereka bersabar menghadapi uh, seluruhnya. Dan Kita tahu lah bahasanya uh, persiaran merupakan perkara yang paling disuka oleh disukai oleh iblis. Da anak tua iblis pernah mengumpulkan Anak buahnya dalam sahaja yang soleh. Maka iblis bertanya tentang apa yang telah mereka lakukan. Ada yang mengatakan iblis saya telah melakukan ini dan ini. Kata, kata iblis belum itu belum. Ada lagi datang ya iblis saya telah melakukan ini dan itu. Kata iblis belum belum belum hebat. Sampai hanya datang ada seorang ya, ada uh, syaitan yang datang untuk mengatakan saya telah menceraikan seorang suami dari istrinya. Or iblis mengatakan itu yang bagus itu yang top itu yang disukai oleh iblis. Ya perceraian antara. Seorang suami dengan istri, karena akibat dari perceraian sangatlah luar biasa. Terkadang sang istri setelah dicerai tidak nikah nikah lagi, akhirnya terlontar lontar, tidak bisa menyalurkan kasih sayang dan tidak ada yang menyayangi, menyayangi dia, tidak dalam yang perhatikan dia. Belum lagi bagaimana nasib anak-anak. Ya. Terlalu banyak akibat dampak buruk yang timbul setelah setelah perceraian. Oleh karenanya uh, istiqab di dalam hidup dunia ini istiqab kita mencari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita hadapi uh, ujian yang kita hadapi kita hadapi dengan baik, dengan tegar dan jangan kita segera kemudian mutung, ya kalau gitu saya cerai saja, nanti kalau saya terus sama suami saya, saya akan uh, suka, uh, apa namanya uh, maksiat kepada suami saya, tunggu dulu kalau uh, anti cerai bisa jadi dapat suami yang lebih buruk daripada suami yang pertama berusaha untuk merubah diri dulu merubah diri anti yang berusaha untuk dirubah, jangan kemudian pasrah, ah, saya cerai suami lain yang tidak nikah lagi belum tentu dia tidak nikah lagi, bisa nikah lagi sama sama yang lain, suami yang kedua. Oleh kerana hadapi dulu dengan semaksimal mungkin, dengan semaksimal mungkin, berusaha untuk taat kepada suami, ya. Dan rasa marah yang sering timbul karena hasil cemburu berusaha diredam, berusaha diredam. Kalau ada suami, ada, apa ada gelagat-gelagat dari suami yang tidak menyenangkan, bisa dinasihati sampaikan kepada suami dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang yang baik. Hadapi seluruhnya dengan tenang dan berharap pahal dari Allah Subhanahu Wataala. Dan saya sangat tidak menganjurkan. Perceraian kecuali kalau memang kondisinya sangat darurat baru kita mengambil jalan tersebut. Selama masih bisa dihadapi, selama masih bisa di, uh, diperbaiki maka kita berusaha menghadapinya dan berusaha sebagaimana nasihatnya. Berusaha perbaiki diri anti dan tidak menutup kemungkinan untuk menasihati suami anti kalau memang ada kesalahan yang dia lakukan. Allah taala alam bissawab. Eh, demikian pertanyaan pertama dari pesan singkat Dan selanjutnya kami angkat pertanyaan di line telepon di 021-823-6543 Sudah ada Bapak Anang Kusnadi yang berada di Tanggrang Silakan Bapak Anang Assalamualaikum Pak Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini, ini sebetulnya ini di luar tema Tapi ini uh, sudah lama saya ingin tanyakan uh, Kebetulan kan Ustaz berada di Madinah Ketika saya berada di Madinah dan di Mekah Uh, saya melihat uh, melaksanakan sholat Jumat itu di sana uh, dengan ajian dua kali. Sementara kalau saya perhatikan ustadz-ustadz di sana kan, pertama saya, saya pernah di itu bicara, ceramah itu kayaknya sesuai dengan ya yang diperintahkan Rasulullah Tapi kok kenapa di Mekah sendiri di Masjidil Haram kemudian di Madinah melaksanakan sholat Jumat? Setahu saya uh, memang berdasarkan hadis bahwa ajian itu satu kali. Nah kemudian yang kedua untuk sholat tarawih. Tepat satu aja, Pak ya. Salam? Ya, tepat satu aja, Pak ya. Eh banyak pertanyaan. Iya. Salat tarawih 2 23 maksudnya kenapa kok enggak 11 gitu? Banyak terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, Ustaz. Bapak yang bertanya, ini masalah khilafiah diantara para para ulama. Dan kaidah umum mengatakan jika masalah khilafiah yang timbul adalah masalah khilaf yang kuat diantara para ulama dan khilaf itu sejak dulu ada maka kita berusaha mencari yang paling benar namun tetap tetap berlapang dada toleransi terhadap orang menyelisih kita selama khilaf tersebut masih khilaf yang yang kuat ya tidak semua khilaf kita toleransi Karena ada khilaf yang lemah ada khilaf yang dibuat-buat ya karena kalau kita membicarakan khilaf e, terlalu banyak khilaf bahkan Allah saja orang khilaf Ada yang mengatakan Allah e, begini Allah begitu tentunya tidak semua khilaf kita toleransi namun di sana ada khilaf-khilaf yang mas masyuk masyhur di kalangan para aima arba'ah di antara madhab, maka kita hendaknya toleransis sambil berusaha mencari yang terbenar. Adapun masalah 23 rakaat dan 11 rakaat ini sudah saya jelaskan panjang lebar dalam ceramah saya yang berkaitan saat kali nasihat kepada e, di bulan Ramadan. yang sudah saya jelaskan dengan panjang lebar. Adapun masalah bisa nanti Bapak mendengar lagi suatu saat ya, atau minta rekamannya dari radio Roja Bisa dengarkan dengan dengan saksama ya dan saya dan saya harap didengarkan dan karena tidak ada waktu kita untuk uh, mengulangi dengan panjang lebar tersebut adapun mengenai uh, uh, azan dua kali ya, uh, dijelaskan bahwa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah uh, mengadakan azan sebanyak dua kali akan tapi uh, hal itu pertama kali dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan Nabi Wasallam mengatakan alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafahir rasyidin al-mahdi yang ba'di. Wajib bagikan mengikuti sunnahku dan sunnah khulafahir rasyidin. Dan antara khulafahir rasyidin adalah menguatkan Utham bin Afan, mengumandangkan azan dua kali. Tidak ada yang menyelisi di kalangan para sahabat. Ya, tidak ada yang mengomentari Uthman atau menentang Uthman. Kenapa Uthman mengadakan azan kedua ya? Atau ada azan pertama sebelum azan kedua Karena dia melihat maslahat Yang tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu tatkala uh, manusia sudah semakin banyak Kemudian butuh untuk orang mengingatkan Sejauh sebelum hari Jumat Ada azan pertama untuk mengingatkan Agar masyarakat bersiap-siap Untuk melaksanakan solat uh, Jumat Yang tentunya di zaman Nabi SAW Kebutuhan ini belum ada Karena sahabat masih sedikit Dan tidak perlu ada azan pertama Adapun di zaman para sahabat Mulai banyak Para sahabat, kemudian banyak mereka bekerja di pasar-pasar Sehingga utman mengutus orang untuk men Adhan, mengingatkan orang di pasar-pasar Agar bersiap untuk melaksanakan Salat Jumat, dan itu diabadikan sampai sekarang Di Haramain ya di, uh, di, Mesir, di Di Madinah Dan di Mekah, dan Kebutuhannya masih ada sampai sekarang, orang masih tetap Aja bekerja, dan butuh ada yang mengingatkan, mungkin ada yang ketiduran Setelah mendengar azan pertama, maka terjaga Untuk Siap-siap uh, dan kebutuhan itu jelas masih ada Meskipun ada yang mengatakan sudah tidak butuh lagi Karena adanya mikrofon akan Tapi saya lihat kebutuhan itu masih ada Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Di antaranya Syekh Al-Faymin Rahimahullah uh, Jadi masalah memang Kenapa azan pertama dan azan kedua uh, Agak singkat Jaraknya antara Antara uh, azan pertama dan azan kedua Di Masjid Nawawi dan Masjid Makkah Masjid Haram Kalau kita lihat praktek Antar azan kedua dan azan pertama di selain masjid-masjid nabawi dan masjid haram kita lihat jaraknya agak jauh seperti di masjid jamiah jaraknya bisa setengah jam atau satu jam antar azan pertama dengan azan azan kedua adapun di masjid nabawi atau masjid haram mungkin jaraknya mungkin 10 menit atau cuma 15 di eh, 12 senit sebenarnya Allah mengatakan karena kondisinya berbeda dengan masjid-masjid yang lain karena di sekitar haram ada banyak toko-toko. Toko-toko pedagang, pedagang emas, pedagang macam-macam, ya banyak toko-toko di sekitar Masjid Nabawi dan juga banyak toko, banyak sekali toko di sekitar pasar di sekitar Masjid Nabawi dan pasar sekitar Masjid Masjidil Haram. Jadi begitu azan pertama mereka segera menutup toko. Jadi azan pertama untuk mengingatkan mereka menutup toko sehingga mereka sempat berjalan menuju ke Masjid Haram atau Masjid uh, Nabawi dengan waktu 10 menit atau 15, 15 menit. Oleh karenanya waktu yang ada eh uh, uh, apa jarak antara azan pertama dan azan kedua di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram mungkin sekitar 10 sampai 15 menit karena sebab tadi. Karena di sekitar dua masjid tadi ada pasar yang sangat yang sangat ramai dan sangat banyak. Berbeda dengan masjid-masjid selain Masjid Nabawi dan Masjidil Haram seperti Masjid Jami' dan masjid yang lain jaraknya mungkin setengah jam atau atau 1 1 jam. Kalau ada yang mengatakan kita tidak perlu azan yang pertama, cukup azan yang kedua, silahkan tidak jadi masalah ya itu pun sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. alaihi barang siapa ada pertama dan kedua telah dicontohkan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu dan disepakati oleh para sahabat kala itu ini masalah khilafiyah maka tidak perlu kita uh, besar-besarkan karena uh, ini masalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama Allah taala alam bi sawat izin ingin untuk Bapak Anang Kusnadi yang berada di Tangerang dan selanjutnya masih kami terima di lentrofon di 0218236543 sudah ada Bapak Deddy yang berada di Cimanggi silakan Bapak Deddy. Assalamualaikum Pak Ustad uh, Pertanyaan saya ya, Pertanyaan saya Pak Bolehkah seorang wanita muslimah berkarir Karena berhujah bahawa Khadijah pun berkarir menjadi pedagang yang sukses Dan Rasulullah mendiamkan itu Itu saja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustad uh, Wanita boleh berkarir Bergadai namun pada tempatnya. Seperti Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah tidak pergi keluar berdagang, tidak pergi ke negeri syam berdagang. Yang berdagang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tetap di rumahnya, tetap menjaga dirinya, ya, tetap menjaga kehormatannya. Kalau wanita seperti itu, ingat firman Allah subhanahu wa taala. Wqrna fi buyutikunna, wallatabarujah, tabarujal jahiliyah t'ulah. Kata Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Indaknya kalian istri-istri Nabi, waqafna fi tetaplah kalian di rumah kalian. Itu asalnya seorang wanita tetap di rumah, tidak gatal pengin keluar terus, tidak gatal pengin ke sualaan, tidak gatal pengin ke supermarket ya. Indak, tetap tetap di rumah itu asalnya dan dia keluar kalau dalam kebutuhan. Walakabroja tabrujil jahiliyatil ula dan jangan kalian berhias sebagaimana bermakeh sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu. Itu adalah hukum hukum wanita menjaga dirinya Oleh karenanya uh, solat wanita paling baik di rumah Bahkan lebih baik daripada surat Masjid-Masjid Nabawi Bahkan lebih baik daripada surat di masjid Haram Solat wanita di rumahnya lebih baik daripada surat di masjid Haram Meskipun masjid Haram paling 100.000 kali Lepas wanita lebih baik di rumahnya Kenapa? Karena lebih astar di naksinya Lebih menutup, menutup dirinya Lebih menjaga menjaga uh, dirinya Adapun kalau maksudnya saya harus menjadi wanita karir Kemudian keluar rumah Kemudian bermacak supaya banyak pembeli, supaya dilihat kecantikan saya. Ya, ini jadi masalah. Seperti ini tidak dipraktikkan oleh Khadijah radhiyallahu taala Jadi tidak mengapa wanita berkarir sesuai dengan uh, kemampuannya. Seperti dia buka misalnya konveksi jahit. Ya di masalah di rumahnya, dijahit atau bikin apa namanya home industry dalam rumah dia. Ya, enggak jadi masalah kalau hanya seperti seperti ini. Jadi masalah kalau harus keluar, kemudian bercampur dengan lelaki, kemudian harus menghias wajahnya ya dan macam-macamnya. Nah, ini yang jadi yang jadi masalah mas Wallahu ta'ala alhamdulillah Demikian untuk Bapak Deddy yang berada di Cimanggis Dan selanjutnya kami beralih di lain pesan singkat Yang sudah cukup banyak Yang Kedua dari pesan singkat yaitu Dari Agus yang berada di Bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Besta... warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum ya. uh. Bawasan, bawasannya Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu ketika berumur 40 tahun. Artinya 15 tahun setelah menikah dengan Khadijah radhiallahu anha. Kira-kira 9 tahun kemudian Khadijah wafat. Berarti Khadijah wafat kira-kira 24, 24 tahun setelah menikah dengan Rasulullah SAW. Nah, jika Khadijah usia Khadijah menikah 28 tahun, Maka apakah benar wafatnya itu uh, Usia 52 tahun Ya, uh, uh, ya Allah Allah mungkin kira-kira seperti itu Yang jelas uh, Isya Khadijah Kira-kira Pokoknya kira-kira 3 tahun sebelum Sebelum Rasulullah SAW berhijrah Ya Tiga tahun sebelum Rasulullah berhijrah nanti bisa dihitung ulang. Jadi Khadijah Radhiyallahu Anha meninggal tiga tahun sebelum Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam berhijrah uh, ke kota Madinah. Nanti dihitung lagi bagaimana usia Khadijah. Allah Taala memberi salam. Baik. Kemudian dan selanjutnya masih dipisahkan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kalau fik. sebelum diangkat menjadi Rasul Apakah e, bisa dijadikan uswah hasanah pada diri Rasulullah Sallam? Syukran Azza wa Jalla. Uh, para Allah mengatakan iya. Jadi Rasulullah Sallam, ya pertama pembahasan kita, ya saat kala uh, Rasulullah Sallam uh, menghadiri sumpah bersama yang dihadiri oleh orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah SAW mengatakan, walau wala itu fil Islam, kalau saya diajak meskipun sudah saya jadi nabi sudah Islam, saya tetap akan menemu apa menghadiri ajakan mereka, ya ini menunjukkan bahawasanya Rasulullah SAW mengakui apa yang dilakukan tatkala di zaman Jahiliyah, ya. ya. Kalau pun dia diajak menghadiri ke orang kafir dan dia sudah Islam dia akan tetap memenuhi pertemuan tersebut karena niatnya adalah untuk menegakkan keadilan, untuk mengembalikan hak yang dirampas dari seorang yang uh, ditolimi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan kita tahu bahawasanya Nabi saw dijaga oleh Allah subhanahu wa taala dan dia masum bahkan sebelum menjadi nabi. Sebagaimana dia telah diceritakan, uh, dajelaskan bahosnya syaitan. Uh, Malaikat jibril mengeluarkan bagian hitam dari jantung Nabi saw maka jibril mengatakan, ha ha tu syaitan, ialah bagian syaitan dikeluarkan dari jantung Nabi saw dan beberapa kali kejadian Nabi saw hampir terjatuh dalam maksiat. Namun Allah subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad saw nanti insyaAllah kita akan sebutkan oleh karenanya. Uh, akhlak mulia yang yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi jadi nabi. Kalau itu diakui oleh dan itu diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah di uh, protes oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau diangkat menjadi menjadi nabi. Sebagaimana Khadijah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memuji-muji beliau bahkan setelah uh, setelah uh, beliau uh, setelah beliau jadi nabi. Ya. Dan itu semuanya bisa menjadi uswah bagi kita. Meskipun dilakukan oleh Nabi Sallam sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, kecuali kalau Nabi Sallam kemudian menyebutkan dalam syariatnya bahwasanya apa yang dilakukan dahulu adalah keliru, ya atau tidak perlu lagi dilakukan, maka hal itu tidak perlu kita lakukan. Contohnya seperti jangan sebagian orang menyangka wah diantara yang dilakukan oleh Nabi sebelum menjadi Nabi adalah bertapa di gua Hiro. Kalau nah, gitu kita bertapa di gua Hiro ini tidak tidak tidak benar. Karena Nabi Rasul tidak pernah melakukannya lagi dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Para sahabat yang paling paham tentang ajaran Nabi tidak pernah ada pergi seorang pun yang beriguh akhirah kemudian duduk situ uh, apa namanya? Uh, kemudian bertapa di situ tidak tidak mendapat dilawan oleh oleh Nabi. Jadi uh, syariat yang diajarkan oleh Nabi selama tidak berbentangan dengan apa yang pernah beliau lakukan sebelum itu uh, maka bisa kita amalkan dan bisa kita ikuti Allah taala sallallahu alaihi wasallam. demikian. Dan selanjutnya kami beralih di telepon di 021 8236543. Sudah ada saudara kita yang berada di Kalimantan. Silakan Bapak. Halo, Assalamualaikum. Pak. Uh, yang saya mau tanya uh, kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperoleh anak dari istri yang pertama itu Khadijah binti Khuwailid. Namun istri, istri setelahnya itu tidak ada satupun yang eh uh, apa namanya? Uh, terpegang keturunan dari istri yang lain itu. Apakah ada hikmah dari ini semua set gerja khakait? Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan, Ustaz. Allah taala al musibah. Jadi memang Nabi SAW tidak ada seorang anaknya yang hidup dan Allah Subhanahu uh, telah uh, berfirman, "Maka na Muhammadin abaa ahadin min rijalikum." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka na Muhammadun abaa ahadin min rijalikum." Walakin Rasulullah wafat aman Nabiin. Bahkan Allah bikelishain alimah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala Muhammad bukanlah ayah dari salah seorang dari kalian, dari kalangan lelaki. Ayah dari putra-putra kalian bukan. Tetapi ialah Rasulullah dan penutup para para Nabi mungkin. Allah Alam di antara hikmahnya mungkin saya katakan mungkin dari tidak bisa memastikan. mungkin di antara hikmahnya yaitu agar Nabi tidak memiliki seorang anak lelaki-laki yang hidup setelah Nabi. Ya, karena e, bisa jadi orang menyangka bahosnya kenabian itu akan menurun kepada putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah katakan, "Maka nama Muhammadun abaa ahdin mirrijalikum." Nabi sallallahu alaihi wasallam bukannya salah seorang ayah dari putra-putra kalian, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Untuk menjelaskan bahwasanya Nabi adalah penutup para nabi sehingga dia tidak memiliki seorang anak laki-laki yang hidup se sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak tersangka bahwasanya ada bahwasanya kenabian itu adalah warisan sebagaimana dipersangkakan oleh orang-orang Yahudi yang menyangka bahwasanya Uh, nabi aku ya pengambil kenabian dari Nabi Ishaq dengan melalui warisan keturunan. Nah, ini tidak benar. Islam tidak ada namanya uh, nabi keturunan. Ya. Nabi adalah istifa dari Allah. Kenabian adalah pilihan dari Allah subhanahu wataala. Bisa jadi anak-anak dari seorang nabi menjadi nabi juga. Namun itu semata-mata bukan dari keturunan uh, keturunan, tapi akan tapi semata-mata dari pilihan Allah subhanahu wataala. Dan setelah kita jelas bahawa Nabi Muhammad adalah Akhir dari Nabi yang terakhir, maka diantara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan keturunan laki-laki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak disangka ada keturunan Nabi. Adapun putri Nabi Fatimah masih hidup setelah setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan tidak ada yang menyangka Fatimah sebagai Nabi perempuan ya, karena memang eh, kepimpinan berada di laki-laki dan tidak terbetik dalam hati ter terbetik dalam hati. Eh, Hati para sahabat untuk berpendapat demikian. Dan juga tidak terbetik dalam hati kaum muslimin untuk menjadikan Fatimah sebagai Nabi perempuan. Ya. Akan tetapi yang timbul pada putranya putranya Fatimah, yaitu Hasan dan Hussein. Betapa banyak orang yang akhirnya gulu terhadap mereka. Karena dia adalah cucu Nabi SAW. Cucu Nabi SAW Padahal kalau kita dari garis, dari garis keturunan Cucu Nabi itu melalui putri Nabi SAW Yang harusnya lebih kuat dari Ali karena sebagai suami Akan tapi Nabi SAW sangat cinta Kepada dua cucunya tersebut Dan semua, semua keturunan Nabi bers bersumber dari Hasan dan, dan Hussein Hasan dan Hussein saja sudah betapa banyak orang yang gulu Beristikap ekstrim, berdebeliban kepada mereka Bagaimana kalau ternyata Nabi memiliki seorang anak laki-laki yang hidup Setelah wafatnya Nabi tentunya akan timbul lagi sikap guru yang eh, sikap ekstrim atau sikap apane kultus yang berlebihan berlebi kepada mereka Allah taala alam biswas. Baik demikian dan selanjutnya masih di line telepon di 021 823 6543 sudah ada saudari kita atau hamba Allah yang berada di Banter gebang silakan. Asalamualaikum ustaz. Ustaz mau tanya. Waalaikumsalam, terima kasih. Heem. Ini boleh enggak seorang istri menuntut ilmu keluar dengan sendiri gitu saya kan seorang perempuan kan tidak boleh ber, Berpergian sendirian ya terima kasih assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan eh <tuh> khairullah uh, khairuddin azza wajallaahu ya'kuh uh, memang ini suatu pertanyaan yang berat untuk saya jawabkan tapi ada para ulama menyebutkan tentang faedah Maya Umubihilbalwa Iaitu suatu perkara yang sudah Tersebar, tidak bisa di Tidak bisa di Apa namanya, dihindarkan lagi Maka kita berusaha, kaum muslimin berusaha Mencari yang paling ringan Contohnya saya bilang seperti Indonesia, namanya musik di mana-mana Ada Seorang saya tidak ingin dengar musik, tidak bisa musik, Dia tidak bisa hidup, karena dia ke mana saja mau ke Mau pengajian juga dengar musik Mau ke sekolah dengar musik Mau cari duit juga Mencari nafkah buat anaknya dengar musik Di setiap jalan dia akan dengar Dengar musik Kalau dia mengatakan Saya tidak ingin dengar musik Saya tidak bisa hidup di Indonesia Karena sesuatu yang sudah tersebar di Indonesia tidak bisa dihindari Contohnya lagi misalnya Buka aurat Wanita buka aurat di mana-mana di Indonesia Saya tidak ingin buka aurat Saya ingin di rumah Jadi main di rumah terus bagaimana mau hidup Bagaimana mau makan Bagaimana mau, mau minum Bagaimana nafkah anak-anak Bagaimana nafkah istri dia kalau keluar rumah pasti melihat aurat wanita, ya. Pasti melihat hal yang diharamkan oleh Allah. Tidak mungkin dia lihat ke langit terus nabrak nanti, ya. Nggak mungkin. Oleh karenanya seperti hal seperti ini kata para ulama, maka seorang tidak berdosa jika dia tapi dia tidak dia berusaha mencari yang paling minimal dan berusaha menjaga dirinya. Artinya kalau di tengah jalan, ya, ada ada apa namanya? Ada toko yang tidak ada musiknya, berusaha dia ke toko yang tidak ada musiknya. Misalnya mau belanja. Atau misalnya yang lebih ringan maksiatnya dia berusaha ke tempat yang lebih ringan Jadi berusaha tetap menjaga diri Dan berusaha mencari e, maksiat yang sekecil mungkin Kalaupun akhirnya tak bermaksiat InsyaAllah tidak tidak berdosa Karena memang sudah tidak bisa e, dihindari Karena yang sudah tidak bisa e, dihindari Makanya saya mengatakan ya e, Kalau e, Wallah alam disawab, ya Seorang wanita yang kemudian keluar ikut pengajian kalau memang kondisinya masih harus seperti itu tidak ada yang bisa mengantarnya ya sementara dia butuh juga untuk ilmu ya maka mudah-mudahan tidak mengapa ya selama dia tetap jaga dirinya tak selama per perjalanan karena memang tidak bisa dihindari ya hal itu ya dengan syarat dia menjaga dirinya berpakaian yang Islami dengan hijab yang Islami yang tidak menimbulkan fitnah kemudian tak menjaga dirinya kemudian berangkat ke pengajian dan tak kala pengajian jangan ngobrol saya berusaha mengambil ilmu dari Ustaz, ya Alhamdulillah di Jaira Jakarta ada Ustaz Yazid, kemudian ada Ustaz Abdul Hakim Abdad, ya para para Ustaz-Ustaz Kibar, yang kita bisa mengambil faedah dari mereka. Jadi saya saya sangat sarankan, demikian juga ada Ustaz-Ustaz yang lain, saya dengar seperti Ustaz Zainal Abidin, kemudian Ustaz Abu Qatadah, ya, kita ambil faedah dari mereka dan duduk di mereka dan jangan ngobrol, dengar pengajian, karena kita sudah keluar dari rumah kita, dan tidak keluar dari rumah kita kecuali karena darurat. Karena ada kebutuhan, jangan sampai, sampai, sampai pengajian Malah kemudian e, Tidak ada daruratnya, tidak ada hajiannya, malah ngobrol sana-sini ya, Sehingga kebutuhan keluar kita Sebenarnya tidak ada kalau hanya sekedar untuk ngobrol Hanya sekedar untuk ketemu teman-teman Tapi kita keluar dari rumah dengan untuk pengajian dengan Untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Yazid Apa yang disampaikan oleh Abdul Hakim Abdad Kemudian kita catat dan kita beri kita Amalkan dalam kehidupan kita Sehari-hari Dan demikian dan selanjutnya kami beralih di line SMS. Kami angkat beberapa pertanyaan kembali Itu dari Abu Zulfa yang berada di Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustad Waalaikumsalam ya, uh, Di Indonesia atau di negeri kita ini uh, Seperti yang kita ketahui Banyak sekali yang mengaku dengan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apakah uh, benar mereka itu keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena begitu banyak uh, yang mengaku di negeri kita ini yang mengaku sebagai yang mengakui sebagai keturunannya dan apakah masih ada di negeri-negeri Arab uh, yang jelas-jelas itu keturunan Rasulullah SAW? Allah a'lam bishawab. Ikhwani fi rilafati fi din asaniyallahu yaqum. Kita harus menghormati keturunan Nabi SAW. Kita harus muliakan mereka karena Nabi SAW. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berwasiat beberapa kali agar kita apa namanya fatahullahi ahli baiti. Ini kita harus benar-benar benar-benar perhatian terhadap keluarga Nabi Sallam dan dan menghormati mereka. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat mereka sangat mencintai keluarga Nabi Sallam dan menghormati keluarga Nabi Sallam. Jika seorang yang benar-benar keturunan Nabi Sallam dan ini diketahui dengan nasab, ya. Karena memang ada orang membuat nasab yang palsu tentunya yang paham akan hendaklah ahli nasab. Ya, tidak semua orang yang mengaku-ngaku itu benar. Karena memang terbukti banyak orang mengaku keturunan Nabi ternyata bukan keturunan Nabi. Namun kita harus nuzon, kita nuzon kepada seorang Muslim, ya, selama dia mengaku sebagai keturunan Nabi dan dia bisa menunjukkan nasabnya, ya kita hormati dia adalah keturunan Nabi. Adapun kalau di Madinah dan di Mekah makruh keturunan Nabi. Di sini ada yang namanya Ashraf Sharif, ya semua orang keturunan Nabi di sini ditulis Fulan Ashraf sudah tahu orang itu keturunan Nabi. Namun kita dapati mereka yang di sini Tidak pernah bangga-banggakan bahwa Sebagai keturunan Nabi, tidak pernah pamer-pamer Bahkan saya berapa kali ketemu dengan uh, Orang keturunan Nabi Syarif Ya, Saya berapa kali kerja sama mereka Bahkan berdagang, uh, beli barang mereka Kalau saya tanya ya uh, Gimana? Ya, ya kita, ya Alhamdulillah Kita keturunan Nabi, tapi ya kita juga Malu kalau tidak beramal seperti amal Nabi ya, Mereka sekarang terkadang seperti itu Bahkan ada di diantara mereka yang mengatakan Yang penting bukan keturunan, yang penting adalah Amalan kita masing-masing Ya, Al-Quran Nabi SAW mengatakan Ya Fatimah Ya Fatimah Bintu Muhammadin salini, salini Mimali Masyikti La Ubni anki Minallahi Syai'ah Wahai Fatimah Putri Muhammad Mintalah dari harta aku Apa yang kau kehendaki Tapi aku tidak bisa Menolong kau sama sekali Di akhirat kelah Jadi yang penting uh, Bagi kita adalah uh, Apa namanya uh, Husnudan kepada saudara Sama muslim Kalau dia mengaku Sebelum Nabi Kita hormati dia Akan tapi kalau Ternyata seorang keturunan Nabi bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentunya kita lebih mengutamakan yang tidak bermaksiat Kata Allah Subhanahu Wa Taala, in akromakum endallahi atqom. Yang paling e, dimulai di sisi Allah Subhanahu yang paling adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai gambaran, misalnya, kalau ada seorang biasa, ya orang Jawa atau orang Bugis misalnya, orang Indonesia, punya keimanan nilainya e, 8.5 misalnya, ya. ada Keturunan Nabi yang nilainya juga 8.5, tentunya kita muliakan keturunan Nabi kerana dia keturunan Nabi dia punya nilai plus. Berbandingan orang Jawa ini atau orang Bugis ini orang Indonesia ini, kenapa dia keturunan Nabi SAW? Maka tapi kalau ada keturunan Nabi nilainya imannya 5, kemudian orang Jawa ini nilainya 9, tentu ya. kita lebih mengutamakan yang nilai 9, karena Allah mengatakan Inna akramakum in da yang paling mulia di sisi Allah Semata yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi mengenai benar atau tidaknya mereka keturunan Nabi, Taala alam bisawa, yang jelas tadi saya katakan, posnudan kepada mereka dan ya, menilai seorang dengan amalannya. Dengan amalan mereka. Kalau mereka mengajak kepada kebenaran, ya Masya Allah kita ikuti dan kita sangat semangat. Dan bangga kalau ternyata ada keturunan Nabi yang uh, yang menyuruh kepada kebenaran seperti di Madinah dan di Mekah. Atau banyak keturunan Nabi yang menyuruh kepada kebenaran. Namun kalau ada uh, keturunan Nabi yang menyuruh kepada kebatilan yang menyuruh kepada kesyirikan, Maka kita tidak mengikuti mereka karena tidak ada yang ma'sum Kecuali Nabi SAW Dan selanjutnya Pertanyaan terakhir dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu fiqh Ustaz tadi telah dijelaskan mengenai Keutamaan wanita di Solat di dalam rumahnya Saya pernah mendapati satu hadis Bahwa E, barang siapa yang sholat di masjid Maka dia akan mendapatkan 27 derajat Apakah e, hadis ini dikhususkan hanya untuk Laki-laki e, atau umum untuk laki-laki dan perempuan Dan satu hal Kembali e, mengenai pertanyaan pekan yang lalu Mengenai hadis warokoh yang disediakan rumah Di dalam surga Apakah hadis itu sahih, e, stohi? E, mengenai sholat wanita di, di rumah Mengenai salat wanita di rumah, Rasulullah mengatakan dalam hadis uh, apa namanya, 'Ladamnau ima Allahimasajid Allah wabuyuthunah khairun lahun'. Kata Nabi SAW, janganlah kalian melarang para wanita yang ingin solat di masjid, jangan dilarang. Bahkan Bagaimanapun kata Allah, kata Nabi, 'Wabuyuthunah khairun lahun'. Bahasanya rumah mereka lebih baik daripada masjid-masjid salat di rumah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan salat wanita yang di rumah bagian luar yang lebih baik lagi kalau dia salat bagian kamar. Dan lebih semakin dalam, semakin terpencil seorang wanita solatnya lebih baik daripada semakin nampak. Ya. Bahkan dalam rumah, dalam rumah pun ada keutamaan yang solat di bagian, misalnya ruang tamu, uh, di bagian kamar lebih baik daripada solat di ruang tamu, karena semakin terjaga wanita dar ter, uh, tersebut, semakin terpencil, semakin tertutup, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu Wataala. Adapun berjamaah, kata Rasulullah Sallam, solatul jamaah lebih min solatil fadzil di saben wajinah daraja. Nabi sallallahu wasallam berwasiatnya uh, salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendiri 27 derajat ya. Uh, di sini tidak uh, apa namanya uh, kalau kita perhatikan hadis tentang wanita maka bagaimanapun lebih afdal dia salat di rumah ya. Bagi panapun dia lebih salat lebih afdal salat di rumah. Bahkan Nabi sallallahu wasallam mengatakan hadis ini wa buyutun khairun lahun rumah-rumah mereka lebih baik daripada di masjid. Itu Nabi sedang ngomong di Madinah atau di Mekah ya. Artinya solat seorang wanita di rumahnya lebih baik daripada solat di masjid Nabawi dan lebih baik daripada solat di masjid Haram meskipun hanya 100 ribu kali, pun meskipun di masjid Nabawi seribu kali lebih baik seorang wanita di di rumah. Karena tapi kalau mereka ingin ke masjid maka tidak dilarang. Namun Rasulullah tekankan bahwa yutuhuna khairun dahuna rumah mereka lebih baik daripada uh, di masjid. Namun jika seorang wanita mengadakan jamaah di rumah misalnya dengan wanita yang lain maka diharapkan dia juga mendapatkan 27 derajat sebagaimana laki-laki yang mengadakan solat. ...berjamaah di masjid. Allah Ta'ala al bi sawab. Adapun uh, hadis warakah. Padahal Allah saya lupa untuk mengeceknya. InsyaAllah. Uh, Mudah-mudahan minggu depan saya tidak lupa. Saya harap nanti uh, Al-Akh Abdul Basit mengingatkan saya... ...sehari sebelum pengajian agar saya mengeceknya. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya anda mohon maaf yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang salah dari pribadi saya dan dari syaitan semoga Allah maafkan kita semua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.